Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala khayri khalkillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din. Allah nafal ndarojim, dhavatam pritindim dhifal ya karkojim. Lavdata dhe bëkimet allahu chofi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifamilin tih shokat dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dhirën ditë në fund të kësaj botën. Të nërua lezër dhe motra, edhe son të jemi në takimin e radhës, dhe po vazhdojmë me serin dhe ciklin që kemi filluar ma heret të flasin për te. Jemi duke përmendur disa pika të cilat e përbëjnë formimin e një muslimani, e bëjnë të gatshëm për jetën, e bëjnë të gatshëm që ta kryen misionit ti njëtë në kësaj bote e bëjnë të gatshëm që të balafaqohet me sfidat, me dalgët e kësajete e që janë të shumë të të lojlojshme pra ndaj në duhet një formim i qëndrua shumë stabil në duhet një formim i pjekur i cili pa dëshim në mundësën që në të gjitha fazd e jetës tonë të jemi ashtu si kur e ka kërkuar dhe e kërkon vazhdimisht për njëve zdo të gjithësis. Ndë e këmë përmandur se prej pikave themelore që e përbëjnë formimin e drejt të një besimtari është njohja qëlimit e ti njëtë në kësaj bota. Ndë e këmë i folë për këtë në një ligjerat të tërë. Pasaj këmë i thënë se për të njohë qëlimin dhe për të ecur drejt qëlimit si duhet në nevitët u dhe rëfyësi i cili në e shpjegon rrugën, në i të regon shenjat e rrugës, në mësën për shpejtsin që duhet të akime gjatë rrugës, ku duhet të eci më shpejt, ku duhet të nga dalësojmë, ku duhet të kthejemi e kështu më radhë, nga të gjitha ato që e bërbëjnë ullëthimin e një njeri u dritë një qëllime. Dhe kemi dhe se u drëfyësi i ullëthimi tonë rrëta laugja levuala udhëfyesi i udhimit ton drejt xhenetit është shpallja e Allahut levalahu. Ës Kurani, është Suneti pejgamberi s. S. Me dhe e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe mes interpretimeve dhe shpjegimeve të gjeneratave të para dhe dietarëve në përgjithësi që ndjekën këtë rrugë. Sot do të vazhdoj me një pikë të tretë që është e rëndësishme e që është një lloj detajizimi të ndrullëzor i pikave të më mëhershme. Në kemi thënë se qëlimi i krimi ton dhe qëlimi i ardhës ton në këtë bot është adhurimi Allah të mëdënuar. Mirë pa adhurimi Allah gjëllevali është një term shumë i gjerë. Përfshim në vetë në ti me dëvërtit shumë gjerat shumë ta, që nuk kam mundësi një jet e një riu të i përthëkan të gjitha. Pastaj edhe u të rëfysi gjithashtu është i gjerë, i thejë dhe i dendërë. Nuk është e mundur që një njeri të ratë që kanë Kur'an ta përfshin. Jo për shkak se nuk është i zbatuarshëm, por jo gjithmonë të gjitha që kanë Kur'an për kasin tydh janë për ty. Prandaj kjo hyrje detyrimisht na mëson se ne si musliman kras adurimeve, kras për kushtimit kryes obligimën te Allahu xhalleu ala, duhet t'ia përcaktojmë vetes tonë një rol jetë në kësaj bote. Duhet që gjdo kush preneve të profilizohet njetë në kësaj bote në kuptimet që do t'i flasim son të me lene Allah të manuar ndaj nuk do t'i jemi nuk do t'i jemi paral të caktuar në këtë bot roli i përgjithshmë dhe misioni i përgjithshmë është adorimi Allah të manuar mirë pa po, nën këtë ral ka dhe roli tjera apo që gjdo kush nga këndi i ti i shërben këti roli madhur dhe për ta sëru më drejt dhe më mirë e dini se gjeneti nuk e ka një der apo gjeneti ka 8 dyre dhe këto dyre janë shumë të gjirë dhe shumë të më dha një der e saj ndështë ta mund të zënë dunjan dhe shumë ma te përse kjo të dunjapten nga se nuk mund të matet realisht madhësia dyreve gjenetit por lejleshëmëria e dyreve e para dhe gradat në gjenet që nuk janë të njëta dhe dalimi i madhë mes gradave jep me kuptu se ju të gjithë njerëzit kanë pasë rralë të njëtë këtë bot a ka mundësi me hi në gjenet dikush që nuk ka qenë robë i Allahot nuk ka mundësi nga se gjenet jeshtë vend ku Allahu ishtë përblenë në robë të ti e në qofë se të gjithë kanë qenë në robë të Allahot e pse dikush për një dere dikush për një dere e pse dikush me një grad, e dikush me një grad, e kjo pikërish për shkak këso të, kësoj pikë e tjetër që përflasim sonë të përte me lina dhe të më nuarëm. Filëmisht të njëro lezër, do të qëaruhin një shalët dalë nga dalë kjetë ato që e ja kam për qëllim, me përfilëmisht duat të themë se të parët tonë, ashab të pegamberi sallallahu a.sallem, edhe djetarët edhe njerës të mi e të devatshëm kanë u nuk bën asëgjë. Në qfar kuptimin nuk bën asëgjë? Thatë Abdlajbën Mesudi radiallahu ta'ala anhu, unë e uraj atë njeri qëli i kalon koha dhe në atë kohë nuk ka përfitim për këtë bot botë apo botën tjetër. Në këtë botë njeri qëka përfitan? Dije, furnizim, fitan, aspekti material, fiton një ofësi me njerëzë, komunikim, raporte, e gjirate shumë të atë kësoj bote. Të botës tjetër, shpërblime, dërejgje, kërkim falje, e kështu me ratë. Andëtë të i për mesudi, e urej njëri një cili nuk e ka punë në ti të ndëllidhën në njëri nga këtë dyja. Sa ka ko që kalujmë e që nuk kanë bën asë me të parë në asë me dytënë. Pandaj, mungesa e një projekti dhe mungese e një profilizimi si besimtarë, nga cili kënd do të ecim drejt gjenetit pas taj bënë që, si kështet të cekim, të shkaktojnë dëmët të mëdha. Njën nga ato është humbja e mundësi si fitimi të kësaj bote dhe bote sjetër. Tjetra, të ndërë lezër, është se njeri u është përgjegjes dhe do t'hjap lëgarit e ka lajë mënuar për jetën e ti edhe që nërështë për një pjesë saktuar të kësa jete që është rinia e ti. Rinia e jote e që për para kam shumisën rini, dhe ju drehtuem dhe ju them, rinia e jote, me qka është duke u hargjuar? Apo, qëfar do t'i lesh të tjere pas teje? Qka? Pra në dhe nëruar, ka njerë që ka njetu pakë, Në aspektin kor kan jetu pak, por kanë lënë shumë masvete. Ka njerëz që kanë jetuar gjatë, por s'kanë kurrë më masvete. E pse këto dallime? Për shkak se i parë apo e ka pasur një projekt jetësor, e ka pasur një synim caktuar dhe tërë kohën e ka shfrytzuar në realizimin e atij projekti, edhe kurdo që Allah e ka marrë, ka lënë diçka masvete. Ndërsa teatri s'ka pas projekt e ka projekti ti e ka pas, e shep puna punën. Qyshtë botë ja bojmë? Apo, për dishmëria, sabahu ja ka përsa këtu, si do tjetë aksham i ti. Jo para prakesht, s'ka të gjithë të udhët e ti, kanë qenë udhët që e qëndikon. Pra ndaj se kanë qërë alishtë kërë kunë heqa të. Imam në ju, Rahimullah, ka jetu 20 vite, por kalon Libra, që Nuk ke mundsi më i lezu dhe më kuptu drejt, edhe me trefish në jetën e tij apo të. Diatori i njuri Gjūsi rroba, madje edhe një nga themeluesit e saj, i quajtur Si Bevoihi, ka qen diator hatashëm i madh i Gjūsi. Thuhet për të se ka jetuar 32 vjet apo të. 32 vjet kalon libr të ndërollazë që e në dhe sëtë komentohet nga djetarë të gjuës dhe prap ka që fartuat për atë libër. Pse? Pse a i ka dit që ka të në pjetës? A i ka dit ka jam synë? Këtë kohë që e ka pa laugjën lëvra, këtë rini, këtë fuqi, këtë lënë, e ka shluzun dhe të në cëktur dhe e ka rritë. Nëso ka njerë që 90 vjetë kanë jetu, 100 vjetë kanë jetu, qëfar kanë lënë? Në stacion e Turtas më që më pas punë, përveçse kujtime të caktuara, kemë anë të kemë hungër, kemë pikë, kemë çdit, por jo projekt të caktuar realizu të realizuam botën. Andaj nga pikat për bërës të formimit të besimtarit është që ai duhet i vetës si i vetës si t'i agjë në vetësinë një rol këtë botë. T'i agjë në vetësi një projekt madhor apo që synojnë ta realizojnë në kuadër të dhërimit të Allahut të mëdhur. Sikurse do të shërujmë në shala në pikat viju safton. Një dit në qabe kanë qinë duke nejtë 4 burra të mdaj. 4 burra të mdaj. Po përmeni 2 prej tyre është e mjaftush me kuptu se qëfar shoqëri e ka qërë. Abdullaj i bën Zuberi djali i Zuberi i bënjavamet dhe Abdullaj i bënjomeri djali o meri të djela në hotër zbashku me ta edhe urve i bënzubejri vlaj i abdullahu dy të djelte njërit për sahabive të mlajt përgamberi s.a.s. dhe me ta një tjetëri quaj tërmu saab kanë qëndruar në qabë dhe u tha i bënjë o meri dëshërëni diqka që ke li qëf me e realizu njët një, një ëmë dërë tjetës Qka kështë e po, pasë qafë me t'ja e pa Allah ujmër me realizu? Për qka t'jetë zhegë me bëmë po, e deknetër që se ka realizu? Për ju t'ja madhe për që të kam peneve përta. Apo? Me një fjallë, për qka t'u këshim dashtë edhe dhët vjetë me nëndë këtë botë? Për qka? Apo? O Allah, me hongër, me pi, me shetit, mu t'aku me dikën, me kështë është jetë. Apo? Apo? Për çka të kesh dhimbë nëse këthe me vdek nesër? Për çka? Çka të kesh me xhik apo? Kjo është tema jone. Pse po duon edhe 10 vjet jetë? Pse? Pse këshë paset në rrugën 20 vjet? Për çfarë arsye? A vesh përmjetu? Apo kanë e keni praktik thush edhe 10 vjet e çësës tonë. Tanë këmbë çka më dër Allah përpara atë. Ka Ali ibn Zubairi Abdullah ibn Zubairi ka thonë qepëse e kishë paset jetën, ka thonë përshka këtë hilafetit, të jemë halifej muslimanë vabton, dhe e ka e për lau hazdo gjelë vabton. Tjetë, ka qenë i bënzu beri, do të tëtë, pas ashabët maj, do tëtë, ka qenë aj që qe e ka udheq, aj që e ka të shëguar nga të parët e ti. Pas të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të po e dëshiraj që nga unë të mërët ilmi, nga unë të mërët dhja. Do pëse ki qëtë mërë një dhët dhjetë? Nga se kësha pasje për dhët dhjetë me shpras dhjen që e këmë. Pra e këtë tjetë se ka. Ka arritë këtë uru i vonë zëberi. Nga se uru i vonë zëberi është një nga më të rëzmetusën, nga është nga është rëdjallahu ta ala e në haptën. E ka pasë, halë! apo nga se Zubellib Njavami e ka pas grukan Esma Binte Bibeker Esma në bje në Ebu Bekrit Esma Ejshësken, e Ayshësken e në motra andë i urve e ka pas teze Ayshën dhe afërsia ti me Ayshën e ka bo që shumë shpesh ta kuot me te të, të merë hadit e pesaj dhe është bërë një nga referens të dijes e ka arrit ky musabit që ka qenë afrë me ta ka thonë Unë e kësha pasjef që memrahi së urdhej që e Irakut Në atë kohë kur është dujë Irakë në konumerit Kësha pasjef unë e me marrë ndorë Pse? Ju përshka këse Do mundë Iraku në atë kohë ka qenë Ndo është ka pas benefit e ka pas privilegjë Ju për këtë arsuje Por ka qenë në ven i trazineve Ven i kaoseve Gjithë mund ka pas halakam në atë venë atëton Andë e ka pasjef që këtë shkanë Apo e te regulon kaosin Don, ka pasja bëllohëgjë me sfida, me telashe. Edhe ja ka mundësua Allahu Azzerazov. Al Dërse Ibnu Meri ka thonë, unë pësha pasja që Allahu Gjunad me më falat. E thot imam dhe e viju e të rëzmetu si këti adithi, i kështë të një një gjarja, thëtë ta tre e arritën, shpesujmë që dhe Ibnu Meri ka arritë aftën. Dërse falja Gjunave nuk është thjesht apo, po si pas projekt të sahabë është projekt i madhë. është projekt i madhë që nuk � Poros prej akti madh afta. Andaj nuk duhet njeriu që të jetë nuk duhet njeriu që të jetë i, i, i pa i pa i pa pranë këtiet. Dita ditën, mos e pa arsye pse merr në këtë botë, i pa kontribut. Apo gjithashtu të jetë ai që gjithmonë pret pitjerëve. Gjithmonë tjetët nikadujt çka me bëj. Gjithmonë tjetët e tërheqin, gjithmonë ne krah të tjerëve ai realizojnë ecjet e tyre këtu më. Dhe. Nuk duhet shumë kona afta. Ka se kjo është defekt në formim. Këmë rëndësi, kjo është defekt në të formim. Shikone këtë ras në rollezërë. Ka qenë njëri asket i devat shumë shumë i njorë në atë kohë. E ka pasem një shekik ibn Ibrahim. Ka qenë shumë i njorë. është akun i dit me Ibrahim el-Ethem. Ibrahim el-Ethem, gjitha shumët edhe kjo, i devat shumë dhe djetar i njorë. Por kjo shekiku shumë në mënyrë që desme dhe dveqan e ka braktis këtë botë. Unë ka qenë me të vërdetë shumë interesant mës, mës angazhimi dhe mës interesimi ti komplet për këtë butë. Heq gale se ka posë. E ka pyt Ibrahim Elethem shë kikun. A mund është me më të regu? A mund është me më të regu? Do të atë prej katë kalin të ideja me konë që shto aptën. Shë ka? Shë këtë projekt është, edhe me lonë dynja në projekt, edhe me nëzun dynja në projekt, edhe me lonë në, projekt, me në, projekt, me në projekt, me problem. Nuk ka letë me lonë. Ka, a bëndëm të regu, ku të kalin të ideja me lëndu njënë? Ku të kalin të ideja që t'jesh qështët? Qështë jesat? Të t'vallaj një dit isha duke net me një ven edhe e pash një zëg të plagosur. E kështë e kranë e plagosur, nuk kështë e mundësit të të rëndë të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të, të t Erë një zëg tjetër, i shëndosh, apo, i sëllë të ujë dhe ja fëstën në gujmë këti shpendit të plegosër. Dhe i sëllë të ushqim dhe ushqente. Dhe thashmë që fësa Allahu këtë shpend të plegosër, apo, se lënë keqë, atëra së mundu këmë lënë keqë. Andaj vendosa me e praktisë dhë njënë, dhe më ju përkushtu veç adërimit të lojën levala. Gjithë ditën më falë, veç me lezu Kuran, me budhikër, absolutisht mësë më ang nga se isha i binur se Allah më furnizod nuk më lënkeq i brejme ledhem po e ngan interesant projekt, ide interesante fillim shumë interesant por a i ja apranej këtë projekt i tha shumë mirë po pse nuk u bunis si jaj shpendit që bik e uj po bunis si jaj që i merë kë uj ti kem ujë dypsimi me i marë apo i ke pos dyt plomin që i po merë për zgaxmi edhe këto që i po lëdhët pi i shërbendik ujt e tha pëse subune si kjo që bike po pëse subune si kjo që i merke ast ka arrit porosia e pe pejgamberi s.a.sallem se dora e lart është me e dorsh dhe ka lo se ult. ajo e ullt ajo që lshan është me e mirë se ajo që i merë e pëse subune kjo e nota për kjo e ullta atër jazgati dure në tha ti je hu gje e më pëjset s'ka e ka kuptu që projekt interesant po gabim ma mirë zhmekon kjo e përta andaj dua t'hem tonëzër se besimtarit e kësaj bote duhet që ket të ketë arsye tim të vazhdimë matutje dhe duhet që të ketë një fjalë pavarësie në arritjen e tij në xhenet tek nasi Allah xhallahu ala çka do të thot, ka shumë mund mundësi por fillimisht dua të them që nuk duhet më mbështet tërësisht apo në ato çka mund të jetë gabim që nai themi çaktimi i Allahut, furnizimi i Allahut e kështu më radhafen. Ngase pejgamberi saosm nuk ishte kështu, nuk namsei kështu. Prandaj në kodat e formimit tonë në xhim defekte kur bie fjala për kët pikë që po flasim afta. Prandaj ky tha bohu si ajzogu që i nimon dikujt, jo si ajzogu që ka krahun e thym, se ti s'e ke krahun e thym. Apo ti s'ke arsye. Prandaj e prënej, e prënej porosinit të jetën. Një kushka mundë si me thonë, kjo shumë, shumë rëndësishme. Gëse duha të a thonë edhe një shembul konkret. Në no është ta kimi ndëgjuar, kimi ndëgjuar dhe ma jetë, por në shërben si ndërlidhi për të vazhduar më të utje. Përmen një nga udhë përshkruasit që janë marrë me, do të të kanë ullë thu pik të i venin, këtë i venin, edhe një ka, ka do më, do tët, më are, Libra për kujtime të ndryme që i ka shku filani, ka u thunë këtë ven, ka ka të që ka ka pa rrugës e kështë mëradhë, gjëra interesanta. E njërin ka këta, thotë njerë isha duke u thuar me anije. Isha duke u thuar me anije. Thotë edhe, duke u thuar me anije, ishë ndonë njerës dhe thotë që të shikojnë detin, bukurit e detit, të knaqen me lëndrimin e anije se kështë mëradhë, dhe thotë gjatë tërë kësaj, nacionie dhe shikimi, një djalë i ri u habit duke shikuar detin dhe një valë e dhjetë e përplasi anijen dhe ai ra nga anija në det japta. Ka panik ka udhëtarët anijes të gjithë, por aty ishte njëri me vërtet një guxim shumë i zhvilluar i fuqishëm dhe kërcej nga anija në det dhe me litar e kapi e shpëtoi atë djalën e nxori nga uji. Kan zuri e tërhiquçi nalt, më marrësh ta ka lidh ta mënyrë si ka drejtohet kamera ndeci, por fundi kësaj është më rëndësish. Për pasi që u këndell ky djali dhe e mori veten e tij pak u larguft stresi, ngarkesa, u qetsua pak, shkëte ky njerëz që ishte mbështet për një çosh të tanies dhe pothuajse kishte buras gjë. Ka boput madhe, ka kcyka radikutet, ka, ka shpotunë njerë dhe prapë po vazhdon u thinim pothuajse s'po mund të korrë gjatë. Ky djali ka shku më i thon json falimin e mirës makë shtuhetën të konbardhje atë kuptim ti et mirënjës ky vësh një fjalë e thabtum thotë dëshmojë matutje se ja ka vlerë më të mëjujt për ty nu jaftë kush e më shom apo samananci onet shtova rrezikova këtë të, të haruam apo po matutje kallëzhi ja ka vlerë të mëjujt për ty nu jaftë ande sa ka njëer që ai mirë merrnu po sjavlen për të mëjujtë olla po, se më jeta e thjesht e till apo dëm, shkatërrim, keqbërie në çfarëdo mënyre. Prandaj ti mos i thuaj dikujt çfarë ka thënë ky ti. Po thuaj vetes tonë. A ja vlen vëlla, më lodh për me u shyt vetëm temp, a ja vlen? Pastaj ka të vëllai dikush, s'ia vlas më lodh me ngi barkun e vet. Për çka? Për çka? Për çfarë roli? Për çfarë projekti? Për çka këtë botë? Vetë barra shoqënis, barra dikujt Gjitë mund të ja bojt galen, gjitë mund se ke plumi me kratë tyjmë, gjitë mund duhet edhe ngoj me ju shqimi, nga se pak mangat një alonë së në e meram tënë. Në duhet tëmë, kësus në kam su pejgamberi së sa sëllëm. Shukat në rëghezër, sahabët ja kanja e besën pejgamberi sësën sa për shumë gjyra. Njën nga ato që ja kanë donë besën, dhe nga ata që ja kanë donë besatimi, ka qenë e bubekri, radiallahu ta'ala anhu, ka thon, Një nga nenet e Besatimit, që disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë bë kaqën, ka që most kërkojnë për njerëz vau asgjë. Asgjë. Dhe, dhe thuat për Ubekrin, i, dhe për i debes, ka ra dh shtog api devës, kasbit e ka marr vet. Kur kush i ka von çat shtog që kimun si jaf. Apo, mos u bë bora kërkujt. Apo, na imi njerëz që noi për në teatrën. Ti edhe me dash, nuk mund mu pa të pavarsu ndies, do të di kush më të msu. Apo Ti edhe me dash, nuk i mund ti më pavarsu. Si më shëndetësi se duhet di ku më çnuhosh. Apo, mirë po, bano ai që shkëndben. Nëse ti smunesh pa mjek, e çka ti boti që mjeku më smujt pa ty? Nëse ti smunesh pa dije, çka ti boti që dije më smujt pa ty? E ç'i kjo është këmbim njerëzor që? Allahu xhallaj ka kriju njerëzit me kapacitete me aftësi të ndryshme. Pra në duhet çdo kush me kontribut di çka për këtjet. Me vërtetë me i dhunë përgjigje kësaj fjalës të madhe që ky burr i tha ti djali tha dëshmojëse në mëje ku do mirë që kseva për ty jopta në më mirë ja ku bota e çikë kjo është pritja që bëjmë vetëson Andaj do në lazer digush ka mundësi me don po ka çka ka rëndësishme ka mirë do të se kompas që ka çart a ka në mënyrë saktëme që njëri ka mundësi që me ditë për shemb ka miangjil Çysh ka mundsi, cila është rruga, metoda, që njeriu përmesoj ka mundësi që t'i ofroqë këta në vetë zgjidi një rol këtë botë, një projekt, kader. Çysh e bën njerë kit punë? Kjo nuk vjen me shpallje. Si shpallëllao kërkoi ti filan merr me kit punë. Skoksht. E çysh bota dietart kanë thënë përmes shumë mënyrave, por un duhem i përmend tripe tyne, ose eventualisht katër. Atapo kan thon. E para, mënyra e parë që të ndihmon për me soi ti, ti aportakosh ja veten në një rol në këtë botë, një një projekt, një arsye tim për të vazhduar atutje. Një arsye më shumë pse ia vlen me e thith oksigjenin edhe me pi ujë të kësaj bote. Pse Allah? Pse? Një nga mënyrat që ndihmon është meditimi. Më me mendu. Çka më mendon? A me më ndo, sigurisht, do të tash si kë edhe më vonë, por sa për ilustrim. Më me mendu për shembull, çka kiti që mund të më dhon dikujt me, me zbulu aftësitë edhe pritjet e tua japta. Pejgamberi Sal sallallahu alejhi vesallam ka qenë një pi ashabe të pejgamberit sallallahu alejhi vesallam i cili e ka pasur zonën shumë të fuqishme dhe të mirë. Por ka qenë këngëtar ka këngun një hailet pegameli se vonë si e kanizonin ka thon ti pejsot e thirrë zonin çova ton pejsot ti e thirrë zonin në çova apo ç'ky është projekti na kallzon kur vbot vaktin kitven të bekom bash me Bilalin radhiyallahu taala anhu pandai ni prit jetu çka mund të më don çka mund të më kontribu çka ka nevoj çka duhet është shumë të tjerë Por kë nuk vjen tonight. Por kënd tu meditut, tu përcjell vazhdimisht, tu e lyp, tu e lyp këndin e përshtatshëm prej ka që i më deporton shoqnia jota. Lype. Sikurse lojtari apo e lyp këndin e përshtatshëm kur e godet topin afton. Nuk e godet veçse të më godit. Por e godet kur e gjin këndin e përshtatshëm për të goditur. Edhe gjyqtari nuk godit për të harxu plumba. Ai pranë dorë më urtë të tjerra të për të pritë që Këndi për shtatë shumë nga i cili, suksat shumë në godit gjahun e ti. Apo? A që dënë në në zonë gjah? Edha i pëshkatari, pretë dështë a në orë të tëra, por e pretë momentet dhe kuret të rjek. Kuret të rjek, njetin e pëshkimit nga ujë kur, jo gjdere. Êshtë një momentet saktuar, e qajtë momentet rjek, e në zemë pëshkën. Andaj ka momentet saktuar, tjetës, kur me të vërtet kërkohë që të inkuadroshë dëshmosh aftësitë tu ekstreme. Tetramuntiat për shembull përmes mund për mes, e, të jetë përmes ë propozimit. Dikush thot në asare për shembull dikush në kaxhelun e ka thon, vullai sa i mirë për. është atë u haruaj punën. Provojë nëse ta çejë kësilën e ti mund të jetë mund të jetë projekti i tës ton aftë. A ti bi për shembull A është prejkë madhur, Sahihull Bukhari, Sahihull Bukhari, Libri Bukhariot, a është prejkë të të rësat, a javlen mërnu të dikur për që të liber? Pa të shumë se po, pa të shumë se po, jo për, jo për me shkuat liber. Ibni Hajjeri Rahimullah komentu si maj njërë këti liberi. E ka komentu këtë liber, dikun afer 30 vjetë. Një liber. Kër e ka kry komentimin, të ndërë lezër, thot njën gënë zonës të ti se khauj, rrahimu Allah, thot, ka bo, që si darke, që është majtë men, ka thirë më shumë se, do thot, qindre vetë ka thirë, për men një shumë të madhe të pareve, që e ka hargju i për një agjeri atënat, s'kallon pa thirë, a udhets, a djetar, a gjukats, a njerës tjeshta, masat madhe të njerësve, kom fest madhe Allah, o në kom gzim madhe, e komarit me komentu Bukharion, kënë njëko pune vogël, sikur dhe dikush më i argjit, satë për shambull, 20 mjarë për një natë. I ka argju i bëni agjerë, rahimullah, për darkë, se e ka argju një prekt madhur, që i shpeson me te, të Allah me do lesër, pune madhur është kjo. E sa so komentëja ka mu Bukhariot? Bukhariot ka me dhjetra komente, me dhjetra. Nëse njërin nga këta, që e ka bukë komentin, ka q E sako mërënësim mëgzu, ajë që ka bo, bazën e këti projekti, Bukhariu, a edhe një idënë e sahihul Bukharit, djetarë thonë se, shka ku ishkrimit të Bukhariu, të disa hiul Bukharit, këthetë dy shkaqe. Nuk janë kundështim me vetëvetën, po njëna mund tjetë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe tenton disa insekte apo tashçecën e ta bezdisin. Insekte dvugle, po të vogla po ta bezdisin pejgamberin sa sol. Dëson çndrëte koka e tij me një flladica dhe i largoja këtu insekte. Nuk lejoja që të bezdisë pejgamberin sa selam. Atëra më ngjesh shkoja te një nga dietarët që mirë me komentimin e ëndrave dhe i thash këtu këtu kanë po ëndër. Tha ti duhet të shkoni në libr që e mbron pejgamberin sa selam. Dhe këtu lind ideja për Sahihul Buhari. Shikao Mund të të thiesh ganjerë, një ondër, por mund të jetë inspiruese. Mos nënçmo këshillën e njerëzve. Shikojë ndoshta me vërtetë është frymzim, është një shënjë që po ti prit fillo. Ktu mund të jetë fillimi, këtu mund të jetë nisma jote. Ose për shembull, verëjën tjetër thuhet që ka qenë Bukariu Teju Beshtiani, diktatori madh, duke nait, edhe një njeri gjematli, kon Yojalar, pse allo se bën një libër skurtumsa tër ka pas atikte, me vërtetë të shpërndara shumë. Dhe nuk kam pasur më poshtë çësje të lehtë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pos dietarëve. E kam presë të ndash një libër mokshtar ni përmbledhje të shkurtume të hadithëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dy kursh për ju që na vështonive. Ka dhëmë Bukhari, unë e që të Buhariu unë përveç të më prapta. Edhe kështu do të that librin e tij që ka përmbledh hadithët e sakta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një nga dietarët Muhammad ibn Auf, Tundallahu zer kaçin Imam Zebiu për ta kur flet për flet ia ja përmend një dhë titull Imam Hafid Mut. Do një Mut kën një dhë tit ia ja përmend. Aq i madh ka qenë, dihetar i madh. A dini si ka qenë historia e madhështisë të ti? Historia të ti çë çës qen? ka qenë? Ka qenë ditë tu kërju futboll. Me top. Edhe ka shtu njëri topin, edhe ka rënë me xhlisin në një pidjetor të hadithit apo të, të, të, të, të. Edhe ky shkon me kap topin. Çfarë? Shka me mërë topin Kër e mërë topin Se i karatë topin në dërst Edhe e mërë topin si, Djali ri Pak qyre A karatë dikuna ka, Kapë topin edhe Ajë djetari që ka qenë në dërst Oto djali mirë I kune jeti Thonim djali i Auf ibn Abdillah Auf ibn Abdillah Djetari madhë Po ka vdekë rahim e vullan atëko I ka thonë Me babon të në bashkë o lakën a shru haditha Ma babën ton në bashkë ngangoj me Sulejmovën. A din keni ke pos babën? Thot, "Ma hiet kish pos me njëk babën, se me një topin." Çi kaq? Shkon te shtëpia, e vet nonën për babën. I tregon nonës se ka qenë një i madh i dikshëm se ka vdekur kur kur duke qenë këy vogla. I thot nonës, "Bë migat të teshat." Apo? Edhe ka i u pastru. O la i ka vesh teshat e përshtatshme për, për dia. Ka filluar me marr dia tot imam mahmed rahimullah apo në kohën ti, e tij në rrçillëm i tokë një rimadishum ska pasoftë subhanallah projekti ti i tipikaganist pinitop e ka xhyu atjta ja, ai top ska xhyu rasësht për mua për ty rasësht ka shku atje ja, apo por allahualahu jallahu ala kan junit bdi kon tues për çemë shku atje ja, po ti e merr topin bashme te atë për ek të madh jetës që kimë që ka i dhënë allah përpara atë për. ne duam të them që njerëz Në në në në situata të caktuara e kanë shfryzuar orsin, e kanë kuptuar orsin dhe kanë murdhu matutjat. Më Madje edhe më ma shumë se kaq. Sulejmani alayhi salam apo ka realizuar shumë projekte në këtë botë. Po një projekt i kom madhur, projekti i Davidit. Çfarë projekti i Davidit ka realizuar? Të thirrjes dhe të përhapjes së Islamit. Çfarë projekti i madh ka realizuar Sulejmani alayhi salam? Po, në mbrëtnesh me kët pub, nëse ka po muslimana, s'u so ke projekt i, i vogël? I madh. Është një projekt i madh. Hyrja e Belqisës, mbretëreshës e Yemenit në Islam është projekt, projekt i madh. Piknisja e këtij projekti ku është? Kush e ka nis? Kush e ka këtë propozim? Apo ai spendi vogël hud-hude. Kavon unë e pash një milat atje, i bëshin seç dhe dillet. I shkoon mirë ti mja boj zmit në mirësi dallot. Me Hera e ka marr. Shikoj, shpendi po jep një zog i vogël me herë që ka bosu Sulejmani në letër, inhu min Sulejman, është nga Sulejmani, wa inhu, bismillahirrahmanirrahim, a ka shku bismillahirrahmanirrahim i ka thënë islam ose ka thonë po vijo se hajtni ç'i dhani. Ë kan matë, kan çmat, kanë po vinë më mirë se nuk ka mirë ti më ardha këtu. Edhe u kripuna. Shikoj, ky një millet komplet i në islam me çka? Ma nikshëllim në zg uopën. Në dua tam som msimën jetë i merr so porosi, so arë jeta tjetë msimën shumë ta, mos i ndem vlerëso. Ka pedikoni për akt sa këtu. Ka podikon edhe me lënë do t'mandum mund të bësh punë të mbon jetën në jetën e kësaj bote. Në dua të ndrolësor jeta është plot shanse. Vallai jeta është plot mundësi. Çdo ditë prodhohen mundësi të reja të reja. Vallai ka mundësi që kanë një shans Ka vetja jote, e ki shumlet me kap, po ti i pa vëmansum, e nënqman, kalën të tjetëri, a i mëtojnë gjennet. Ka mënësi, nga se kjo punë nuk ka rasisht, e pse më më kale i shkaj këti, e po kjo kunë të lypë, të lypë, të lypë e i ardhap tërë. Aj që shtypë si vjenë kur, aj që shtypë kur si vjenë, sa i zdinë që ka po i vjenë nësins. Pra ndaj të nërë lezër, kur ka qenë pegamberi sa osalën me gjlesë, edhe ka përmerë se kanë me i në gjenet 70.000 vit pa logari, pa denim, pa kurgjot drejt, pe i vorin gjenet 70.000 vit lakmi e madhe ka qenë shonse madhe aty kanë qenë, qenë bëjegi dë sahabe aty po njoni ka thonë, ja Rasul Allah lutë Allah unë të mbën për ty në për të, u kash ibn i muhsan lutë Allah unë të mbën për ty në pe i kamë bërsum ka unë në të minum, tje për ty në për E një për të një ka, shonst, të të shonës, ka onë të bonëm, edhe muja, ta ka përsej u kosha, u kry. E pëso u kry, pëse asna në zena? Jo, e, a, si ka thunë kështë përgjigja, e hejështë rështë, këpimotë i është të prijë, qështë me ingjenet për esop, e sopë, e jërë dhe shvizoj. Pra ndaj, kërkoje, lype, medita, me ndërë dhe soj, bëne dërtë, konsultojme njerës, Prfito nga msimen, nga sprovat, prifito edhe nga të tjerët. Nga gjitha këto kërkojë një port që më vërtet lën gjurmë të pashlyeshme, një kuptim pozitiv, kuptet mirë njëtë në kësaj bote. Ka sekondë që kanë kalu në këtë botë, por kanë lënë gjurmë që i mallkojnë, kanë lënë gjurmë që u shtohet dënimi së arti kush është gjurmët i hyn atë. Nga sallallahu xalalah e përmend se njeriu do të shkruan inë nëhnu në këtu bëma kaddemu a thërahum Allah o thërë na do të washkujem vepra që i kambo për zgjalli edhe gjurme që i kamon për zdekurit të dyja të në që ato që e lehcojnë logarin ose e vështirësunet e aftër pandaj, shiko që ka ki mundësit i që ka ma zveti medverit pun të ma dhe melon shiko për shemën njeri cili indirolezër ka qenë Më Imam Ahmedin Rahimullah Në të njëtë në qëli i më bërgë, aftër Së përmenet, së prove Imam Ahmedit, po përmenet njëri, aftër për Pëse? Vëqë i ka dhe një Imam Ahmedin Rahimullah Bë sabërë burë Bë sabërë qëndra Monë jëmi i për hajni I sholë Allah i ma falë se këtu pi harraj Ti i i për zat Ti i për Allah Ti krejt që ka të ndullë, këtu Allah Ta për në sevab Tha të Imam Ahmedin Rahimullah Açm ka bo dobi kjo kësilla so e ati saq nuk kam gjetë tekunë më të madh se ajo të. E Muhamedi enciklopedie 7 ditë, po ka era tup. Ka rënë gjumë sela. Edh vjen dikur si ky çe në po ka, e nënçmon, po ky ka ka një shans e jamja. Shans më fitu, pjaollon e kësillë gjiti. Edhe Allahu xhalla xhala nusja ka u mund në tjetër. Dua të ndrozej se duhet të poshtë dert, të menuh, po konstatuaj këto skeçeka me i shqyzu shans të jetës. Për ta, kërkuar profilin të në landën të në. Për ka, ka kime shkuti. Për nej djetarët e kanë sur një poezi, që nërmejsh tash nuk muna onë me e përkësitë surma ashtu, për për, për cilë i kuptimin e saj. Thë njerëzit janë pes loje. Cili loje të i piksa e lojnëve? Loje pari janë njerëz që u dheqin. Dhe të të tëtë, u dheqin njerëzit. Në kuptim pozitiv. Apo, duke u arruaj të njerëzve, sigurinë, qetësinë, duke siguruar njerëzve shanse për jetesë, për funzionim, për punësim, udhërrëdhës, kryetar, mbret, çka do të thotë? Kjo është një kategori. E dyta janë dietarët, apo që me dinë e tyre ndriçojnë rrugën e njerëzve. Që me përvojën dhe maturinë dhe dinë e tyre shërojnë plagët e njerëzve, u as gjejnë probleme të njerëzve, njerëzve kështu më radhë. Kategoria e tretë ka thonë janë luftëtarët apo ushtarët ataçë e ruajnin sigurinë e vendit dhe e mbrojnin vendin, e mbrojnin popullin. Edhe kjo është, edhe kjo është praktikë dhe kjo është profil i rëndësishëm i çor. Sa so, konecë si përmes së porte kanë hin histori. Apo njiem gjithmonë sahet për me këta, projekti i këtij aftë. Projekti i tij. Dhe gjithashtu i katërt i ka thonë është ai që shpenzon nuk të allogjë leuala. Apo projekti i tij është me ndihmë, me kontribuë Bamirsi. Apo kjo është i katërti. E kush është i pestë? Ai i cili do thot ngan më çdo thirrje. Ku ti ndin dikun të rëzan shkon atje? Shkon atje kur ços ban? Bora është është nisaft. Bora është është nisist. Cili jeti aft? Ne shiko, gjithë këto kategoritë që i seca 5 ka shumë nën kategori aft. Do të shoqësojmë kon udhëheqës i këtyve vendeve aft. Apo, po a morsh me kënë udhëheqës i qytetit? E dhe kjo është ambicja. Ski mund si udhëheqës i qytetit? Aki mund si me kënë udhëheqës i një vani ku udhëheqë punëtorë për të mirë? Spa ku bëhu udhëheqës i suksesurmi familës të onë avta. Apo, bëhu udhëheqës i suksesurmi familës të onë. E kështumëra me këtë kategorit, edhe në dije, edhe në pasu një. Ski mund si më bo miliardarë. Ski mund si. Por, në dhimin që u akje bë, njerëzë, ma atë që Allah o të ka dhenë. E, spjegime të shumëta që bëjmë pjesë në, në këtë drejtima përmë. Portën rëlezer, pas e kuptuam se qështë njerë duhet në kuptua rolën e ti, profilën e ti, drejtimin e ti, kontributën e ti për këtë jetë, gjithë mundu e të kemi parasysh disa regula. Disa regula të rëndësishme që kanë të bëjmë me këtë rallë, që kanë të bëjmë me këtë profilizim, jë ndë Rregulli i parë të ndërllazërt se shumë i rëndësishëm është që gjatë realizimit të këtij profilizimi, gjatë realizimit të këtij projekti, po them, gjatë realizimit të këtij roli, këtij misioni, gjithmonë ruaje adhurimin te Allah më mundum. Nga se ka njerëz që këtë aspekte kanë fatkeqësisht shumë shumë në rrezik. Në qëfarë kuptim, po i them, dhe gjeni këtë me vëmendje. Ka shumë profilën këtë botë që nuk kanë gjyrim fetarë në aspekt në jashtë. Apo? Një, për shumë, në mjeku, nuk kanë gjyrim fetarë. Në të kuptim që është ndoj njerët. Si të është hëgj, a, a ka mundësi me vitë. Për shumë, hëgj, a, a tani a është fetarë. Që është hëgj normal që e të të punë s'ka. Apo, në po, mjeku s'kanë gjyrim fetarë, profesori s'kan Ose qka do qovë për profilive në këtë botë, rolleve në këtë botë që i ka? Ruje, adhurimin dhe Allah Gjellewala. Në qfar kuptim me ruje, ruje në dy aspekti. E para, në aspektin e njetit. Qka do që bësh në këtë botë? Me qka do që kontribon këtë botë, bëne për hirë të Allahot. Njetit. E po? E po? Do mu bo mjek, do mu bo ushtar, do mu bo polic, do mu bo mësus, do mu bo profesor, do mu bo arsimtar, do mu bo trektar. Gjitha ato bëni, për hirtë Allah të manum. Allahu e dënë një njëri i cili bënë mirë, munduat për të mirë dhe i bënë mirë tjerve. A, a dënë Allah këtë punë po, e one po du që me eknatë zotin të me këtë punë. Mos haro njetin, se shumë njerë s'kanë arritë shumë këtë bëtë për pa njetë. S'kanë njetë ata ata kanë një të ponjete po njëte shumë të kufizume, të ulta, jo kusht të larta fizike për hir të Allahut. Për hir të Allahut mundu. Andaj kjo është e para që e, e, e godet aspektin e adhurimit. Dhe e dyta, njerëzit për shembull, shumë i japin pastaj mas projektet e harrojn adhurimin te Allahu xhallahu ala. E shojse fillon me usbë namazin me xhamat. Fillon me usbë lezim i Kur'anit. Fillon me usbë dhikri Allah xhallahu ala. Ja Ja, mos jet, më nëmë koordinu apo? Më nëmë koordinu. Çfarë do lloj projekti, çfarë lloj profili që ke zgjidhur për këtë tonë? Letje gjithmonë aspekti i drejtimit të, të llogjëlora i sigurt. Në merësh tash nuk mundesh më bon në sasi, sigurisht sa kjo. Ja. Po ju kët më up. Ju kët më up. I angazhuar mas biznesi edhe nuk ka ku në kaku një faqe kur ndimëlazu. Kështu shtohet, sa do të çikë punë. I angazhuar mas titujve akademik por mëmsu blu shom mund të angazhosh të vërtet por për shkak të angazhimeve shumë të se thot dhikën na kshomë të çabojt ja ja skërkojmë sipërëzimi atë çka dvi mendej ja andaj profilizohu rritu sa të mundesh por rui ibadetin rui ibadetin spaku kapak a kapak kapak a pak rui namazin në notos nuk mundesh me kon me angazhimin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mundesh me kon me angazhimin se Omeri s'mundesh me kon Nuk kurrë nuk kam angazhuar se plot dënismëllaj. Tësinë me gjithë angazhimet, me gjithë shqetësimet i gjend të përkushtuar në adorim. I gjithë, i gjell gjith me 40 orë, ndoshta mujnë më të 30 ditë. E po atishi ka shku ditë për qel mushafen. Ju fati që e keni asko projekt net, as von kurjo, edhe për i Kuraneve. Atë kjo është mërr. Pa me dua të them që në realitet çfarë do projektin kë dunia çeki? Çoftë bamirësisë, çoftë ekonomistë çoftë çka do qoftë të diturisë, të shkencës, të xhallëkut, çka do qoftë. Gjithmonë aspekti i adhurimit te Allah me njëtë dhe adhurim duhet të jenë të duhet jen të jenë garantuar të garantuara të siguruara. Teatra duhet që të shikojmë ndërruar të ndërrolazë që rregull i i, i rëndësishëm tek aspekti i përcaktimit dhe i përzjedhës dhe i realizimit të kësoj që ka përflasin për të avë. Mundo me zjedh atë që të përshtatët. Qka i bjen kja? Për shambull, dikush e shë një mjek edhe njën që pofitej ka shumë, vala. E a thë, përse zbuna u në mjek? Po, duhet me di se mu bo duhet shumë me nëzuatje, duhet bagi tisë, tis, për shambull, Për shembull, në çdo gjendje për një vit 10 faqe më i lezu, s'përstadot ti vllatot. Jo se ki kryet për kët punë? Ha, kjo normalë kjo punë. Ka dikush i pëlqen ligjerimi i huajtë që është në gjeral? Edhe hajde të bëna huajt. Po s'kan kë punë kështu, valla. Tik çu sikat për shtatët. Ju ju ju çka të pëlqen? Nuk s'kan kë punë po pëlqen. Ësht tram, ësht mot, po shkon çka këto për li pazarit. Po s'kan kë punë kështu. Lype çka po nga se dështan, llozhosh dikur. Sa njërë gjionisë në rrugë të kërkimit e diesë Edhe në lovë Shënë e qëmë për para Pasë taj rruga o gjëllëku të ka së prova Durme ditë, me kolikatë shumë Se banë Këshur la që e banë Rruga e kësaj, ka të lashtë e veta Këshur e andaj, Këshur e qëkat për shtatët A, Për këtë arsuj edhe Jusuf e al-Islam I ka thonë Mu banëm për gjesë për depët Mu banëm E pëse ty, ko inë një hafidhën e alim, unë i me dhe besnik, apo unë i me dhe që i rruj mirë depot, por edhe kom dhije. Kom dhije, unë jemi di shumë di që me da. Këmë bon mu kandidatë të përshtatë shumë që ta marrë këtë pastë. Ndërso pejgamberës omë, i ka tonë e budherrit, dy projekte amunit të këftë, kur më zgabom jam sy. Ballin me rëndësi, ballin mira, po të të zbanë. E qenë këtu, Ti zban me kon udhëtesi muslimanëve kur. Edhe m'tadhafshin udhëtesin merr aty zban me mora. Po ti s'dinu rëgj. Çort, a anë çfem kjo? Jo s'na çfem. Edhe ka thon mos u bë kujdestari pas ushtetimit kur. Se është shumë dorstrrëngum. E myjtja e tim, ty harrit pas unin? E myt. Zban, do di kush ti den me këshir kët punën atë. Ta kjo që ka të përstohat. Kjo që ka të përstohat. Ka ka ka profile që duhet guxojm atja ka përvele që duhet shkallësia tje, ka përvele që duhet mëndjeprecia tje, gjithë shka, këqyët sëna ti ki, edhe që, që sajmë si ju apë. Ama ju njeri përshamu, se ki tja të ka të Allah, se ki tja të ka, si e tja ja i, dohen përshamu të kërët, e ma si hoqja tha, unë e përdu me kohën si Sufjanë e Theuri, Rahimullah. A një veç, dhëtë me di se, a ju kohën, bajagi para pregaditë për të punë, i ka Prendu, këto post, prafisht, e jo me shku veç me qef jo me kunjet e eksperimente njëzët vjetë të eksperimentu pepërvaj këta, pepërvaj këta krejt për e këtë qela i ka, kur jo s'ka bo me qëtu provu, herë provu më bo talebe si hoqë, herë provu më bo student herë provu më bo trektar herë provu, gjithë që ka, ka provu, kur jo s'u bo andaj gjeje një vitën tonë si dhe bëna ato që ti i ki afcit i ki afcit, i ki shkalsit e lo, për me e bo gjithë ashtë të Në këtë pikë regullë iremështë më është që projekti tjetë i legjitimuar fëtëareshtë. Apo, fëtëareshtë me kënë i legjitimu. Në qëfar aspekti? E para, vetë projekti me kënë i legjitimuar. Vetë projekti me kënë i legjitimu, legjitimu fëtëareshtë. Dhe e dyta, rruga e arritës dhe të projekti me kënë i legjitimuar. Për shambu, me kënë mësus, arshimtar, a është projekti fëtëareshtë i mir shumë i mirë, mirë po u botu vjedhë në provime, gjithë, që kur s'kam su? Për e që të kopi u, u botën, apo? A konsideruat kjo që ka realizu që shë dhut? Absolutisht ja. Projektin vetë në vetë, o është liqtimum fetarisht, po rrugët që e këarit o është haram, zbang shtu. Ande kush arrim me mashtrime, me hile, apo me njërat të ndryshme, të paliqme, edhe pse realisht titullë është shumë fisnik, është shumë i li Poraja nuk e bën sukseshm tek Allahu Xhelaluhala. Ngase rruga që kordhe atje, s'është rrugë për të në Allahu te barekuta. Andaj kujdeso, kujdeso që projektet jete në vetëti pyet. Unë i them gatë disa njerëzve kur duhen me studiu diçka. Vetëti kushtoj hojë është e lijuar me studiu ka drejtë. Fëmqyllën ënderuar. Qëllën ënderuar. S'po flas është e lijuar me ndalumë. Po kur të krysh, bajëti shpesh kometon me vetë hojëllar a bën asbot. Se kë, këtë drejtim, apo shpesh herë, dinë me sildhë komplikime problematike që s'kosë zidhje. Andaj dikush e kryin krejt, e ta një dhët, e ta është ku me punu, opten. po do është me vetë, maspari, parëse më janisë, kur të e kryi, ku shkaj? Fetarisht, a kom hapsirat me aftushme, ku muna me punu, ku muna me kontribu? Andaj interesu para prakisht, parëse me hinë projekt, parëse me hinë punë. Por jo njëri përshme banë punë noja, me rrugë ndalume. E pasaj kërë du të zbankja, nuk ban, nuk ban, si kurse për shambull një njëri me drogë, me alkohol, ose me, me, me pun tira të pista, a po, dan me bu një pun, pun të hajri të bërë. Aje ban, po i themi kësë zbankë, kësë pranot e kalajgjë e legjeral ju, a po du nuk pendua, du nuk pastru, jëndë regullat tjera, po në kom investu, a po o të është me vetë për para. Andaj duhet të temë që pejgambirë i s.a. s.a. përshkak se përshka nuk ka pas interesim për rrugën e legjitimuar gjamine ka rëzua përten. E dini që është ndërtu një gjamin me dine që Allah e ka qëjt mes gjithu dirarë. Gjamia e shirrit. Qështë a ka gjami shirrit, a ka qështë ka? Ka! Gjami që bëtë për me përqa, për me da nga se ta kanë dashë mja ull autoritetin gjemis për e kameris a sëllëm. Hipokrejë më në vikat, dyftyrshet, e kanë dhe një gjemi tjetër atje. I kanë thonë për e kamerësëm, hajt e falu njerëse edhe bëna përhajr. Për e kamerësëm se ka ditë, se ka posë me një mirë, ka doshëm e shku mu falë. Allahu Gjellar e ka thonë, mësë falë kur atje. Por zëja gjemi, le tjetë gjemija për e kamerësëm aja që është gj Për Rruga që është ndjek dhe i kukartja është rrugë e flisht e keqe Që si lë dame, andaj ka ulu gjamin me rëzua këto Par mësë më me shkaktu përqarim në të njerët Mësë më me shkaktu hutij Nga se ruajtja e stabilitetit të shëshëris Ruajtja e vëmbendist ru Ruajtja e raportet mire në të shëshore është objektiv madhur e shëriatit Gjdo sen që shkaktun amuli, hutij Që shkaktan, probleme, gjukime, shesli, nuk Kofta dhe json që shkaktojnë probleme paragjykimesh është di refuzohet vetërisht, nuk bën. Kuftë të xhamisë ose çdo qoftë tjetër. Rregull tetë, nëse më është të ndërohet asor, kjo është pikë që edhe vetërisht por edhe po them kurrizimisht shkencërisht është bashkuar dhe është formuluar në këtë formë këtu. Projekti roli misioni keçkajseka. Duhet me qenë shumë shumë i qartë ndëpëfinuar. Çka i bën këtë? Një në njëri i thotë unë, për shembull, më thmi vet, çka ajë pyetën fillim që thash. Për çka që po sjef, me vazhdujjet e mërrnua lë, çka thotai? Olla që po sjef për më kënaqë Allahun. Kjo është çëllimi aft. Se të na rrug të koni ç rrugin që jona atje. Cilin e ke zgjedhur me shkuç atje? Apo detajzoja atë. E një nga do të thotë shkencëtar përemëror e që shumë nga djetarë dhe ishtam e kam përdur këtë metod e ti, i ka siel, dhe me thonë, gjasht pythje. Thot, unë i kam gjasht mësusa, kësht e ka e formuluaj, thot, i kam gjasht mësusa, që këtyne u akam barqë krejt dijen, dhe krejt një temë, qëka kom arritë, këtyne u akam barqë. I kam pëtë kush e mësus të tu, kam e nohë dhe në filonë i festiku, i kam mësus të mi janë gjasht pythje. Gjithë më dhe para gjithë do pune, para gjithë do projekti, ja kom bo vetë shto gjashpytje, edhe në bosta e kom ndërtu. O shumë rëndësijetë. E para është, qëfar, që po dënë? Që po dënë saksishtë? E dyjta, pëse për e dënë? Ta shë aje, i ka dhonë përgjën me kuptimit e ti, i e për kuptimin dënë, pëse? Qëfar, pëse? E dyjta, kur? Kur kryet kjo, së i ka projekte, na, edhe ymri në ujtë me pasi kry që ta unë e konvendos me kry shkollën, me marë majzaturën, doktoraturën, për 10 vjet. dhe të vjetë. Edhe tani duhet në përshtatë projekte me kohën. Dhe po, jo me lënë të hapur. Në qëmë vjetë, kur vonë se si botë ati? Ja, ja, kur? R kur koha? Kur? Pytja e katërt, se? A do me bojtë të popo? Qysh e kemë qy? Ja, bojtë të qysh. Se a bojtë të qysh e qëllë? Ja. Duhet me ditë se ja banë? Unë e komë d E kam dremen që më e përmisua veten tan. Po U bë po më mirë. Shumë mirë atë. Qysh? Po s'dihet që ti kur siko po më përmisua. Apo sa so më saktin këtu përgjigje, çaq çaq më i qartë që më kon dhe çaq më i qëllun që më kon. E kuptova? Domethën, çfar pse kur se ku ku do më kryqit pun. Cëne vakt, po shambull. E kaj bon njet, me donë da ka bën njëtë me don sadako ku, së e divi që, ja, ku, kuina, sa ma i qartje, dhe më thonë, kësaj kategorie, në këtë qytet, në këtë malë, këti njëri, këtë kërësja huqaftën, ku, dhe pytja, e gjashtë është, me kënd, këtë prejkë, këtë punë, dvynë shëqërus, dvynë ndikush, ose me vetë, ose me ndihmu, ose me konsultu, o... me kanë, shukët e tu, kanë e ki, fatkecështë, Shumice e shëqërive i kene atrasishme. Jumë taku, këtu pse me këtu e këtu e këtë shok? Po, pinj shkot të vëllurin e në bashkë. Apo, kja, ani mirë o kjo, po letjen shok të projekteve, shok të vizioneve, shok të misionit, me litë i qëka për bashkët. Në shkot, kur së në njërë, kur së në po, pse e në bashkë? Se në bashkë e këtë shurim këtë marit. Ju këtë marit gjithë mundë. Andaj edhe, një të bashkëtorë është mirë me e Shka dënë të mjetë bashkëtore? Unë e du këtë, këtë, këtë. E për këtë, këtë, këtë, që si duhet me pasë. Shka dënë nga jetë të bashkëtore? Tik, femër, ndëruar. Unë e du këtë, këtë, këtë. E për këtë, këtë kët, duhet që si burit. Kër së dimë, që ka na duhet, pse na duhet, kur na duhet, kush na duhet, ta një ka problema. Marton, fillim, Apo fillimi është ajo euforia e fillimit e ku di çfarë mas 2 muaje fillojnë mas pajtimet. Pse? Pse njonë synon djallë? A thotë, jo, mbajt unë gjithë të kombenu vetëm mbajt mira. Ti ke mënu, po gjithë kombenu, çikomë kom djallë. Apo? E po dorës para se mënu me ka kimira, vet, më thon, ka po të mira ti, unë do si, djallë. Mira, vetëz vetë një herë më ka thënë. Apo? Unë kam çelim djallë. E tani më ly vetë ato që kamë djallë, jo ato që mbajt. Edhe pse ai thotë, mbajt ti bien, është më mirë, më i pastë. S'e më rrecim, unë vim kosi bien djallë. A kuptova? A ne këtu janë gjashtë pyetje të rëndësishme që para çdo pune, para çdo iniciative duhet ma bëvetësoni atë. Dhe të ndroleshur në guti nëse ka mundësi, duhem i përmend se ku apo na shkon shumë, ka me disa pika apo u përmend. Mirpo, a ka mundësi që këtë të mi realizo? Ka që të pensi llvm din fond dhe prap të rrezikohet tër ky ndërtim. Projekti misione ka mundësi mund rreziku? kamu sihta çka rrezikon pyetja e fundit afta që fillimisht çka ndërton tash si ta ruajm ngase kjo është metoda qysh me e, e selefit çysh me kryni punë para pastaj çysh me rutmës me humb e, e ka bue çta çyhe ka qen prandaj edhe kusht e pranimit veprës së dytë sinqeriteti edhe praktika pejgamberson sinqeriteti është ruajtja e veprës ta ruan veprën mos me humb ndersa Çish duhet me kryq, çish me ndërtuosh, student i pejgamberisë sa selam. A gjithë këtu janë udhëzime fetare të pejgamberisë sa selam. Andaj e mësoum si më ndërtu, si më ruaj shpejt e shpejt po të them. Epara të ndërëzër nuk ka mundësi. Kur me arrit, kur kush në këtë botë, kur gjë, pse ashtu që ka folëm, apo në çufse, në çufse ë ngjyrë 1000 e ka dëshprimit në shtrimën, i them. S'bot. Apo dorzimën e kapëm. Ti a pyesh atë ç'është çka u bë ka bëu atë Allah? Çka ka kapu? Na duhet mërnuar, na duhet më vazhdu. Apo andaj shikoi çka do të pejgamberi sa selam. Thot nëse u bë Kiameti. Halo se u bë Kiameti. Zeni halo çka Kiameti? Ka thon pejgamberi nëse Kiameti popëlçë qielli. Për, për mëna, to ka pucot, Kiameti po bëhet. Dorsa dikush ndor në juve ka një filiz, apo mos shuket pivani pa miell. Miellat Këthonë, të kemi, të mjellëm e nëllo Nga se nuk i kërkuar ti Me vjelje, pa me mbjelje Ti ki moshë përri për mbjelje Ma shumë, se për vjelje Pra ndaj, ti bërë punën tonë Ti bërë angajimin tonë Që ka bët ma të utje, së është këpuna jote Pra në një mos të dëshpra E dyta, armiku i projekteve është dëmbelija Munë është komplet me bo një punë mirë Komplet strategit me përcahtu Këtë mi kry punë Ham anqofse, ski ambite, ski vullnet me Dembeli kursën e pioner. Etreta është, çfarë të huaj mirë këti, inshallah do ta bëj. Kurski me baftën. Jena koni nën hax me një pediatore të mëdhaj, apo dhe tha, folje për vlerën e mësimit Kur'anit, lezim Kur'anit, tha çajse ka bën një që ta shtas ta kurska me baftën. Se si do ta bëj ti kursën e baftën. Ti dëshmitar, sa so pun, je kuni nzetë, u kund godet të u bë, si kanë data kursë ke bën andaj lufta ja dota me me një herë. Nga se ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam khairul birri ajilu. Puna më mirë është ajo që bëhet shpejt. Jo ngutia, jo ngutia. E ke vërdhësua punë mirë, e mirë është. Pse peshtin mo? Bënë më herë Allah, më herë krye. Nga se prolongimi dhe shtylla është armiku i projekteve të mira ato. Tjetra që ka na ka dilemat, ajo që i humb projektet është mungesa e konsultimeve ato. Kate boni po konsulto u vet, qërr, ngase shumë pun kanë gjetë mira, po mungesa e konsultimit me njerëz të durë e ka pirë projektin atë. Gjithashtu ato që kanë pranuar lemot është humbja e kohës, ofton. Një njëri që nuk din më rujt kohën, nuk ka mos i realizuon. Qërr i dietart, bot, që njerëz të suksesshëm këtë botë, çfarë të profile që janë? A kanë ata kohë për luks me hopçish hopim na? Nuk i gjen, nuk i gjen. Prandaj rujtja e kohës është garantuesi rrezimit të kësaj që ti po asilon. Dhe e fundit ndërlidhja është rreziku më i madh i rolet, i misionit i projekteve është ngutia e frytëta e aftën. Apo? Por dy javë do të më bë dietor. Apo? Por unë duhem të mësoj gjuhën arabe, gjuhën angleze. Jo valla, jo. Ne azun lodh ka 20 vjet, ka 25 vjet, atëherë thonë s'di. Me Hera, Sufian e theura himullah thot, një bi projekteve ti ka qenë më kuqnash më namaznatë. Por ja këtë ka pas. Tjetër zot. Thot 20 vjet kom luftuar më kënaqsh me namaznatë, e pastaj fillova më kënaqsh. Dikush falet në muji edhe ato çysh falet Allah e e bof. O Allah huaj unë po quena apo punon apo, po, munune, po dhush, opet po pritaj. Çesota asht jetë u munu, po çinje dy javë. Ai garë të vuaj. Ai donë dy javët me tre javët, apo po lexoj Kur'an huaj, që, që, që jo mi Kur'an, që në dy gjuse kom lexuar, po çysh s'po kënaqsh që sa so përreza në kurant që, që një muj, që djë muj, e dhe të muj, jo Allah, jo, o së ngut, e cë, vazhda më tutje, insista, ngutja, ngutija, marja me jershme e, e, e fryteve, ban që njëri me lonë, s'kapi kësaj kërgjot, e munuane, e sa e munu? Shihë Halvanir e Imullah për me realizu projekt në madhë të verifikimit aditheve, a din kur ka fillu me i marë fryteve? Masë 50 vjetët, gjusë shihë kulehë, Ka fillon me mar frutet kur njerit ka fillon me thon, ky a ditur sa hij se ka dhon albaneve ton. Po 50 jet. Apo, edhe çfar pune? Çfar angazhimi, çfar rute kos e kështu me radh. Sa so bën ti për të më kënaqur me namaz? Sa so bën ti për të më kënaqur me Kur'anin e më kët? Edhe sa so ku ka lan? Mbledh këta me këta rezultate që halon, halon nagimsi. Amba <laughs> se li më i ditë atë. Ka dalë, mos ngut, be sabr. Ruajtja e koza sobër janë garantuesit e realizimit të projekteve dhe punëve tona. Andaj përfond po për them tendrorëzër duhet që të kemi rol këtë botë. Duhet që të jemi të dobishëm për këtë botë. Duhet që të kontribuojmë për vendin, për shoqërinë, për njerëzimin, për jetësinë. Gjithkush nga kënd i ti nuk mundemi të gjithë kemi të pasur. Nuk mundemi të gjithë jemi të ditur. Nuk mundemi të gjithë jemi të fuqishëm e trima, por çdo kush mund të koli të dobishëm. Shikao Nuk mu mundsh më kon këthe dhe këthe edhe kë. Po i dobëshëm mundesh më kon. Ti gjeje mënyrën si ke me i më koni dobëshëm. Ti gjeje mënyrën si ke më lënë gjurmë që do të përmendesh për të mirë këtë vend që ja ka vlerë 50 vjet që ket dit oksigjen. Ja ka vlerë 50 vjet 40 ghardhë sot ka polllojmër që kë ha ngër bukë dhe kepi uin kët botë aftë. Ja ka vlerë. Madje edhe më shumë ja ka vlerë më lait. Po Allah i din më mirë ku të ka marrë ti jotë. Dhe kjo është pjesë për bërse fol mirë ton që mos ti aty njerëj shikaport derdhur, mos ti aty njerëj pa formum kështu, do të jetëm vian një jetë rutinë mekanike. Jo valla, sfidoje vetëm me projekte. Sfidoje vetëm me punë noja, Allah Gjell -Gjell -Gjell që të reja. Në beshtetën e Allahu xhëlal xhëlalu, merri parazit të rregulla, me lenin Allahu të më duam kimi arrit atë. Kemi arrit, çu se kanë arrit shumë njerëz, qe se Allahu xhëlal xhëlalu nuk e u mundin e njerëzve që munduan. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, dhe Allahu na mundson që me vërtetë në këtë botë sot jemi të bëjmë mirë. Por edhe kurt munduajm nga kjo botë, bot, të dalim nga kjo botë të lojm ngjurrën, të pashlyshme, të punëve të mira, të lojm dritë që njerit pasdaj e udhzohen, të lojm punë që njerit pasdaj e marrin shembull për të mirë, të lojm sime të pashlyshme për njerëzimin që njerzit për mesyrë frymzohen dhe udhzohen për të vazhduar jetën me tutje. Kjo është element i rëndësishëm i formimit tonë. Si musliman, të gjithë duhet ta kemi pjesë përbërëse të formimit tonë. Kurdo që i mungon ky element nuk do të ketë formim të përsusur, e asë formim të të regu dhe të kompletuar. Allah unë auzën në rrugën e drejtë, me kaqë për edhe u fondu, sallallahu ala muhammad, u ala alihi u sahbihi u salamat, e si minë këthira.